А іноді щось гмукав, відповідаючи своїм думкам. «Сташе, чи не пора спати?» Пішов мій сон блукати бродами. «А чуєш, як ваша хата гучить?» «Сухе дерево, той перехоплює усі вітри і навіть хвилю зброду». Як там дитя підійшла до Володимира, поправила ряднину. «Наче не горить вогнем». То я горю вогнем вихоплюсь у стаха. «Справді перелякалася вдова». Стах самовито посміхнувся. «Ні, то я від цього тю тюну, що ти у гримичі взяла. Ох, і громобійний! О, чуєш, ніби грім назвався. То крига в броді. Ви сніє? Саме щастя послала тебе, знову страхалась нинішньої пригоди. Як ти, Сташа, не побоявся кинутися в воду? Треба ж було хлопця рятувати. Чим я тобі тільки віддячу? Спасибі, Оксаночко». До вас здригнулась, не називай мене так. Чому? Тільки мати Ярослава Ярославу так звала мене. У хаті надовго запала мовчанка. Стах, накорившись, здається, заснув, Оксана загасила світло, лягла до Ямиколки, що посміхався своїм снам, і, хоч який був тяжкий сьогодні день, вона швидко, наче в воду, ввійшла у сон. А коли прокинулась, спочатку злякалась. Недалеко від неї. Притулившись до вікна, сидів уже одягнений стах. «Ти чого?» – сполохано запитала. «Нічого». «Місяць став біля твого вікна, то дивлюсь» і глянув на неї отієї безнадії, у глибині якої чаїлись русинки надії. Вона відвела погляд від нього і спитала, аби спитати, «Чом не спиш?» «Я ж казав...» Мій сон пішов на татарський брід. Чуєш, як дзвонить він у свої дзвони? Провесна. Як Володимир? Ні разу не бухикнув. А серце чогось так болить. Стах похитав розкустреним чувом і сказав, чи то вдові, чи комусь. А серце й повинно боліти. І за себе, і за когось. Це якщо ти людина, а не кендюх, який тільки знає все пхати в себе, як отой магазанник пхає. Ой, старший, я й гадки не мала, що ти такий. Тепер вона в подиві почала шукати його очей, що вже були приховані тінями. Це ти вичитав десь? Стах ніби образився і вже не скоро відповів. Вичитав Оксано у тій широкій книзі, яку орю, яку засіваю, жну. Та поки що хліба для себе вдосталь не заробляю. Ще дуже бідніми, але чесні і дівочком, і серцем, і вами, жінками. Та й не добра, нічого, саночко. Тепер вдова вже нічого не сказала, що він знову назвав її так. У доброму здивуванні вона й у сон забрала його слова, і про серце, яке повинно боліти, і про чесність забрала і той погляд, що в безнадії сподівався чогось. Коли Оксана прокинулась вдруге і шурхнула на вежанку подивитись на сина, Стаха вже не було на печі. Дослухаючись до вікон, пождала його з двору, а перегодя, напівроздягнена, занепокоєна, вийшла на подвір'я. На нього не було нікого, тільки в небі пробивався із-за хмар пізній місяць та внизу непокоївся татарський брід. У страшна завія здогадів, Минувшими та сьогоденні, і о той вечір, коли стах перестрів її у лузі з непочатою водою, і його виказані слова, і невиказані болі, і дзвінниця, і вчорашнє лихо увірвалися в її душу. Охоплена жахом, Оксана вскочила в хату, похапцем всяк так зодяглася, напомицьки знайшла в сінях весло і побігла до татарського броду. На хвилях і досі перешіптувались, шерехтіли крижини, і кожна із них несла далечінь шматки украденого місяця. Оксана зв'язала від прикорення човен, зіпхнула на воду і, оминаючи крижини з украденим оцвітом, погребла до другого берега. Він наполохав її пташиними крильми. З-під самих ніг з вилетів самотній крижень і, закриваючи місяць, шуганув у небо. «Па може...» Це не крижень, а душа померлого. Забуті, приспані забубони прокинулись у ній, і, караючись, вона вже каялась, чому не знайшла хоч сьогодні для стака жіночого слова